Так багато чого довелося спокутувати Павлову Полуботку і не тільки своєї вини перед рідною землею, а й вини свого попередника, антицесора, як тоді казали Івана Скоропадського. Смерть врятувала того від приниження стояти під командою бригадира Хама та інших штаб-офіцерів колегії, як пише Єфименко, але цього приниження мусив зазнати передусім він і не тільки відчувати, але й по-своєму боротися і все-таки спробувати відстояти рештки української автономії, а отже і державності, які вона ще втримувала 6 січня 1723 року, на хрещення козаки святкували свято, як пишеться в журналі Борзаківським, в яке від пекельного рабства звільнено світ, і ще, мабуть, не відаючи, що пекельне рабство готується їм самим, а знаки того прочувалися уже виразно. Це можна було побачити хоча б в тому маленькому епізоді. 22 січня канцеляриста Павла Ладинського, одного з авторів цитованого нами журналу, було посаджено на гармату, за неправильне написання у преморії до пана бригадира Вільямінова від тутешньої старшини його бригадирського рангу журнал. Але це була дрібнечка, хоч і показова. Війна між бригадиром-хамом та старшиною розгорялася. 30 січня 1723 року споряджено в сенат експедицію через посланників знатного військового товариша Кочубея, сина знаменитого донощика, суддю полкового гадяцького граб'янку, автора відомого літопису, і сотників Войцеховича, Холодовича, Доброніського та Гамалію. Ця експедиція складалася з восьми пунктів, в яких йшлося про потребу вибрання гетьмана, відповідно до прохайної грамоти царю, про виконання царської декларації, учиненої грамотою царя, яку принесено 27 листопада. Мова про неї була вище. Полуботок просить не відправляти через труднощі 10 тисяч козаків для будівництва фортеці Святого Христа, про комендантів, щоб не ставили такого в стародубі, бо там його ніколи не було, про фінансові справи, про хлібне жалування на денщиків і колесських служителів, про віддачу на відкуп, індукт Череметів, про вимоги платити собі і слугам бригадира. Тобто, знову таки йшлося про утруднення, спричинені правлінням малоросійської колегії. Вер'ямінов також не сидів, склавши руки 31 березня 1723 року. Він пише свої пункти-запити числом 12, їх опублікувала в київській старині. Київ, 1888 рік, том 23, старінка 175, старінка 180, Єфименко. Бригадир запитує царя про порядок збору податків і як їх збирати, про відкупи. А йшлося, власне, про те, щоб податки, які збиралися раніше, та гетьманський уряд йшли прямо в російську казну. Цікавий пункт сьомий. Малоросійська колегія зарештовувала попів та з інших чинів малоросійських обивателів за доносами тих, котрі казали непристойні слова, що стосувалися честі вашої імператорської величності. Сторінка 177. Запитувалося, що з ними чинити. Інтерес цього пункту в тому, що в Україні, як він свідчить, таки здійснювався політичний терор. йшлося в пунктах про козаків, яких козаками старшина не визнавала. Про російський контроль над зборами. Бригадир запитував, як йому чинити, коли полуботок і старшина не будуть його слухати, Адже йому велено в усіх їхніх ділах бути присутнім і наглядати, щоб нічого супротивного вашої величності інтересу чинено не було, а коли щось побачить, того їм не дозволяти. Сторінка 178. Вельямінов скаржився, що Полуботок не подає відомостей про українські збори податків, іменних списків наявних козаків та інше, і просить дозволу, посилати в полки свої укази мимо генеральної старшини. В останній статті йшлося про російських командантів з окупаційними полками, які прибули в Стародуб, Чернігів, Переяслав та Полтаву. Тим комендантам велено було перевіряти, а коли що буде незгідне, до дії не допускати. Полуботок, однак, того не виконує, зрозуміло, додамо від себе і чому? Це означало повну номінальність його влади. Вельємінов на всі ці пункти просить царського указу. Враження від цих пунктів важке. Вони свідчать не тільки про те, що влада українського уряду повністю паралізувалася малоросійською колегією, а що Україна практично потрапляла в такий нестерпний гніт про який попереджав старшину і не раз Іван Мазепа. Отже, українська державність ставала бутафорною і практично зайвою. Указ про комендантів було прислано в січні 1723 року. Крім Чечеріна, що вже був у Полтаві, призначено було Богданова в Чернігів, Яковлева в Переяслав, і Кокошкіна у Стародуб. Команданти з часу мали замінити українських полковників. У жовтні 1723 року Кокошкіна таки було призначено стародубським полковником, і хоч він недовго тут пробув, його замінив росіянин таки Пашков. Крупницький, гетьман, Данило, апостол, сторінка 32. Про заміну полковників з українських на російських пізніше агітував рум'янцев, але про це мова далі. Вельямінов вирішив сам їхати до Москви на авдієнцю до царя, що і зробив. Полуботок, відчуваючи, що може спричинитися, відразу ж висилає туди свою депутацію. Водночас 19 квітня писано листи до наказних полковників Стародубського, Переяславського та Полтавського, щоб вони споряджали чолобиття до царя про визначення на полкові місця українців. 30 квітня послано в Сенат прохання, щоб той слав свої розпорядження і царські укази до українських правителів безпосередньо, але не з малоросійської колегії. Доля присудила Павлу Полуботку в цій безкровній війні програти. Ясна річ, зрозумів цар Вільямінова і пішов йому на зустріч, а не козакам з Полуботком на чолі, бо то була два чоботи пара. На законне прохання про вибір гетьмана цар Сатрап відповів так. «Усім відомо, що з Богдана Хмельницького – до Скоропадського всі гетьмани явилися зрадниками, від вельми потерпіла держава російська, особливо Малоросія, і тому треба пошукати в гетьмана вірну і надійну людину, а поки такий знайдеться, визначено уряд, якому належить коритися і не надокучати щодо гетьманського вибору. Костамару Павіл Полуботок, страниця 12. 16 квітня 1723 року Петро І видав указ, за яким малоросійській колегії надавалося нових прав. Вона діставала правозносин з місцевими урядами Минаєв Гетьманський. Всі універсали більш-менш значно змісту не могли бути видані, без підпису малоросійської колегії. Їм надавалося також право розслідувати козацькі скарги, записаних у посполиті, і переводити їх знову у козацький стан. Збори збиралися і зі старшини, і з монастирів, рівновідвищих до нижчих чинів, не виключаючи нікого. Деякі незначні збори відставлялися, Самого полуботка з генеральною старшиною Савичем та Чернишем викликати у столицю. Таким чином, пише Крупницький, малоросійська колегія, бувши дотепер вищою будовою владою, розпоряджалася фінансами та поза тим, виконуючи функції контрольної інстанції, ставала тепер міродайною владою на Україні. Від неї, по суті, залежало все. Адміністрація, суд, фінанси, український уряд з його головним адміністративним органом Генеральною канцелярією було резолютно підпорядковано малоросійській колегії. За ним залишилися тільки рештки колишніх прав сторінки 33-34. Додамо до цього, що указом від 29 квітня 1723 року цар знищив владу гетьмана як командуючого козацьким військом, передавши команду генералу Голіцину, котрий керував російськими військами в Україні. Йому, до речі, була підпорядкована у військових питаннях і малоросійська колегія. З великим, гадаю, задоволенням, Видавав 3 червня 1723 року Степан Вельямінов свою промеморію у військову генеральну канцелярію, у якій викладалися позиції царського указу. Тон цього документа безоглядно наказовий. Дивися текст в київській старіні, том 23, страница 180-182. Здавалося б, обережний Павло Полуботок, який завжди сходив із закону, коли програвав чергову свою політичну партію, мав би так само відступити, заспокоїтися та й упокоритися. Але тут вступила в дію категорія часу. Отож, так само, як збунтувався перед смертю Іван Скоропадський, до речі, цікава деталь Петро I, кажучи, що всі гетьмани від Богдана Хмельницького до Скоропадського були зрадниками. Не виключав числа зрадників ні Богдана Хмельницького, ні Скоропадського, останнього, очевидно, за його передсмертний бункт. Так Полуботок не думає припинити боротьбу. Було йому тоді вже за 60 і вичікувати для себе... Нового пригідного моменту він уже не мав коли, а доля рідного краю йому, очевидно, таки не була байдужа. Гетьман готується їхати до Петербурга, але не з порожнім руками, а з новим колективним проханням свобод, яке мала підписати на місцях козацька старшина, а полковники прислати гетьману свої чолобитні, навіть із підписами міщан. Для зразка полковникам послано копію чолобитної від усієї української старшини. 13 червня у журналі коротко записано «Цього червня, 13 дня, від'їхали в санкт Петербурзьку дорогу їхні милості панове полковник Чернігівський та Гетьман Наказний. Семен Савич». Писар та Іван Черниш, суддя військовий генеральний, замість себе Полуботок залишив команду малоросійського правління панам Осавулу Василю Журахівському та Якову Лизогубу, Бончучному генеральному, яким було доручено продовжувати акцію, щоб присилати чолобитні від полків, хто не встиг їх надіслати до часу від'їзду, Прохання мало бути загальнонародне. 18 липня князь Голіцин розіслав ордер про вихід козацького війська в похід. Вельямінов і тут виявив свою скажену вдачу. Він не дав журахівському та лизогобу належних до походу військових знаків прапора, котлів та іншого, і без прибору та артилерійського запасу. Отже, військо виступало безклейнодно, тобто не як автономна одиниця. Полки збиралися на Коломаку. 26 серпня старшина зібралася в Данила Апостола, полковника Миргородського, де радилася через шість зигарви годин про становище, в яке потрапляє Україна. Тут було складено від усього війська до царя генеральну чолобитну, просячи милостивого догляду на військо малоросійське і на весь народ український. Урадили генеральним особам Журахівському та Лизогубу їхати до Голіцена в Охтирку для поради. Голіцин зустрів їх криком, чому вони явилися так пізно, ще один штрих до характеристики тодішньої моральної атмосфери. А на скаргу про те, що козацькому війську не видали клейнодів, не відповів нічого. Воистину нелегко мусила жити і правити українська старшина.